И последната идея, продължение, смешни афоризми. Да живееш до 100 години с 100 лева пенсия доказва, че гладът е лечебен. <съща> <съща> <съща> Не хвърляйте бисери на свинете, получават разстройство. Теорията, че сме произлязли от маймуните, не е вярна, защото маймуните не пият кафе. По-скоро вярвам в любовта между русалка и акула, отколкото в демокрацията. На всички не мога да угодя, затова огаждам само на себе си. Готов съм да легна, но само в Ноевия ковчег. Учеше се от грешките на другите, но се трупаше и свои. Всеки се самозаблуждава според възможностите си. У човека има неизчерпаеми резерви на неразкрити недостатъци. Принесохме от чужбина положителния опит. Сега се чудим какво да го правим. Както е тръгнало, правителството ще поиска оставката на народа. Мързелът няма почивен ден. Здравите умират от болести, а болните от лекарства. Той имаше много камъни в бъбреците и един камък на шията. Ракията е складирана в кръвта му. Ще се я вземе в другия свят. Отмениха смъртното наказание, но остана наказанието да се живее. Минаха по моста на въздишките и стигнаха до стената на плача. Цените са европейски, заплатите са африкански, мечтите са американски, а живота е български. Светът е малък, няма място за по-големи трагедии. Опознай родини, роднините си, за да намразиш родината си. <съща> Понякога в главата ми идват такива мисли, че ми идва направо да ги арестувам. Еврика открих нови слабости в себе си. Всичко, което съм изгубил при живота си, го оставям на идните поколения. Съществувам да му мислят другите. Сам съм си достатъчен, за да мога да скучая. Други достатници не ми трябват. Що мечката е в гората, значи кожуха ти е в гората. Свалете този, който се е обесил. Стига се е люлел безплатно. <сълък> Стига се е люлел безплатно. Ето го три Първо, глупави усилия. Второ, голям апетит и трето, тежко бесъни. Ехидната усмивка казала на щастливата усмивка. Изглеждаш ужасно. <си> <си> Ударен е от гръм. Ударен ли е или е гръмнат? <си> Късметът действително е сляп, щом не ме вижда. Не е вярно, че съм влюбен в себе си. Аз направо се обожавам. <си> Пази ни Божие от глупаци, които са готови да дадат най-доброто от себе си. Когато гледам миналото си, се ужасявам. Когато гледам бъдещето си, направо ми се умира. А настоящето, направо не го искам. Не беше самотен защото все спореше със себе си. Откакто се ожени, започна реално да вижда летящи чини. <ръква> <ръква> Трябва да ми плащат вредни, вече 8 години живея със себе си. Работим с 5% от мозъка си. Представете си колко глупости щяхме да сътворим ако работеха и другите 95%. <съща> <съща> Становщата се замислила какво ли прави 70 тият ми крак. Селянин между двама адвокати е като риба между две котки. <съща> Не, му за пред... Не му стигнаха парите за предписаните лекарства и това го спаси. При изключването на брак, любовта не е задължителна. Влезе му, муха в главата и си заживя там. Всички иммигрират при дядо Господ. При среща младите говорят за любов, а старите за рецепти. Вдигнаха пенсията ми с един килограм розови домати следваща лекция на 3 април.